Elricargo Smurfing, Smurfing USA Ding ding Smurf on kohtelista keskellä ne Smurfit Paska, tässä kiitos ja etukäteen tuli viestiä Voi jeesus, tuli Vladimirta Nyt kyllä vähän sattuu sisälle syvälle Voi Smurfi, mistä painajat on tehty? Hittibiiseet, Smurfipersioissa tietenkin kyllä Iania sinisiä hirviöitä. Pappasmurfi, in the house. Apua tuli. Joo on ehkä Hesaradion kaikkein epähipsterimäisen ohjelma Pascalista, jossa soitetaan pelkästään smurfeja. Miettikää, katsotaan mamba smurfiversiona, niin ei helvetti, jos olisi vielä paluilla ta taustalla, niin se oli siinä niin. Pyydätään anteeksi jo tässä vaiheessa. Katsotaan miten tästä nyt tulee ylipäätään. Ota kestääkö? Ota Eka piis oli tietenkin. Mikä kesä? Murfi kesä! Yllättäen Murfi oli kappaleen nimessä. Nyt sitten tulee Äärijys Murfi. Mä, mä varotan ohjelman loppupuolella. Mulla on tsekkiläinen mus Murfik levy Sitten sitä lauletaan tsekiksi. Säästetään sen loppupuolelle. Kun murppi maassa tanssitaan. Eikä meitä vielä pyydetty ollenkaan, mutta... Yritän... Polkaisen kovempaa. Nopeus mun silmissä piiraa. Otin kevä spaketin, mutten mitään turhaa ja liikaa. Paskipiisis otetaan sitten uudesta, niin lop loppuu kokonaan. Mä tie mun eessä on lopputo. Tää on jopa vielä kun toi edellinen. Tänään ei sanekaan. Jotenkin on pakko Tämä on omistettu kaikille tarkastajille. Smurfima tuolla Smurfit varmaan dikkaa matkalaulusta. Toivotan että rakkaus on Smurfi-sininen. Sitten tuolla ei, mulla on kuusi kuus Smurfi, vaan on eikö seitsemän Smurfi-levyöni. eikös joku Mamba-biisi ole tehty smurfi on tehty? No on, tulossa on, valitettavasti. Soita sukka irti, soitan! Mieti smurfi vaataa, miten hän ne jakselee siellä. Hei, eikö uutta Hei, tää lähti vähän liikenteeseen, Raulisemmin! Kyllä kannatti pelastaa Hesaratio, Kyllä kannatti pelastaa pelastaa na minä. Tässä tulee pitkä tunti, tämä on jo pitkä tunti tässä vaiheessa. Seitsemän saa kärsitty. Eli tuli kolmasessa tuli kahdeksan smurfit saman aikaan matkan aikana. Spoiler, ei tullut kahta tarkastusmaksua, okei. Mäkin, otin, mäkin päätin kerrankin teemaan liittyen. Mennäänpä pussopimusta, niin pummilla duuni. Ei tullut, mutta ehkä lähtiessä vielä, vaan pitää, pitää pysyä teemassa nyt sitten, vaikka muuten tietenkin pitää kannattaa joukkoliikenteen maksamista. Yksi jää, Papas Murfi täällä ja nyt paereella paskaa ja myöten, huohohohoha, Ei hyvä Jeesus, en mä tiedä onko se hyvä <laughs> Jeesus, on hyvä vai koikas? Miksei Smurfiot totenu mitään gospel-levyä? Tai en minä tiedä, ehkä ne on. Ne teki vuosina kolme levyä tuuppa sulos vuoden aikana. Niitä on takulla hierottu ja taiteellisesti korkeatasoista taidetta. Hard Rocks murffelujaa Hard Rocks Hard, rock Hard rock Nyt tulee jytää täysipainoista ei tuli postia, just kun alkaa pikkuhiljaa pääsee panhuluispessujen tervein terveen papereihin Niin sit tulee jotain Meillä näin kamalaa ihan puskista ei Olisiko sitten missä missään jäljellä? Ei hitto smurfipessu, kyllä särölemään. Jos menet laitokseen, niin älkää kuutintakaan kuutinta pu mennä tulee murfit vastaan, niin sit tähän se kote lopullisesti Kuuntelee Luurit toimistolla nauran ääneen ja työkaaverit vähän ihmettelee. Toivottavasti teet to hsl duudissa. Jos Murfia kuristaa, niin naamakulma muuttuu vaaleanpunaiseksi. Mikä hakee sinisen törkis Murfi limppari ja mulla on vissi, mulla paski musiikkimaku, mutta tähän on ihan loistavaa paskaa. No jaa! Onks onks se tottakai jo smurffi ja niistä pitää smurffi, Smurffi-viina, niin se ei välttämättä uppoisi. Janii karseita, niin karmasevia, niin tällaista sitten. patti, Terve, Kissani ei kestä. Hyppii pöydälle naukumaan. Mitä tehdä? Katti vai radio, Kissan paskat? Kyllä. ne sinne, mulle istuttaa. Tämä on kaikille sakipelaajille patti. Tehty, mutta kun sanottanut on kuulua Peter Kolia, jos on laittanut oman nimensä tohon noin, niin terveisiä sulle Peter vaan perkeleesti. Ehdotetaan, kun kissa ei Hiesla, kestä tätä näin, tätä... laita katti ikkunasta ja radioperäistä. Ei saa kissaa! nappille kuuluu. Enpä tiedä, varmaan pienentynyt sitten viimeinä käve. Tässä on katse ja hymyilee sen suu. Siihkuen pikkusmurkipallon viskaisee. Ja otuua otsaan, mut ei se haittaa. Leikkiä taapero tahtoo, ei se sisään tahalla tee. aina pikku pikkusmurfiinaa. Ja tuuna, okei. Älä turhaan vanhene. Maassa, Mä oon kyllä kate, kate, kateudusta sininen täällä näin. Ei koskaan ikinä, ei koskaan ikinä edään tällaista ideaa. Per ei smurfi koskaan ikinä muutu, kolmen ompun verran sinistä nahkaa. Näin no, ei, ei muutu, ei muutu, ei muutu. Vaan va, nyt va, Ei vittu, toinenkin PMP Smurfino, mutta alkuperäinen oli Noitellinen ura. Keskiviikkona kun ne oli vähän, soitit, vähän parempaa musiikkia, soitin alkuperäisen. Mutta hän oli siis, äh, unjotti sitä PMP-versiointia sitä toi sovitus. Käy, käy, tossa oli, joka toinen biisi tuli soitettua smurfit Hokus hitit levyltä ja tässä on superhyperhitit Ihan ku se ois jotain merkitystä mitä levyltä on tullu Joo tää on vika täältä levyltä Onks nää kysynyt lupaa alkuperäisiltä to, to, tekijöitä? Onks nää kysynyt lupaa alkuperäisiltä tekijöitä? Ja onks ne antanut ihan oikeesti? oks ne antanut? Voi se ottanut väkisin? Meillä suur smurppi viisain johtaa Sillä on saha jauho kuivaat Päässä partaleukaa myöten Valkee hohtaa Meillä on just hyvä Ja kuulemma hiljattu tauhua, kiitos kurka, te ei tarvitse lukea Valtari ja just, tää on paljon hauskempaa olisko, olisko, mä nyt en tiedä, hauskuudesta mä en tiedä. Mä smurfina kampaa, kampaa vieläkin, ja vielä harjaa, harjaa hiuksiaan, hän viilaa kynsi nauhojansa, mä laittan tuoksua, mä ottelen. mä otelen. smurfina kampaa, kampaa vieläkin. Ja vielä harjaa, harjaa hiuksiaan Hän niila kynsi nauhojansa Hän laittaa ripsiväriä, mä oottelen Me sitten treppit sovittiin Piti mennä smurppi periin. Mä tulin etukäteen ovelle Smurppaan Ja täällä vieläkin mä oottelen Mä kuulen kuinka paula saan ja kukka Kysymys, onko siellä ruskitusraideita? Noahan siellä, tulee, tulee, tulee Terveisiä Punkin Finlandin Paskiksen live-seurannasta Anakonda, okei, sellaisit tapahtuu Kuittelin joskus 45 RPM Smurffin vinyillä 3 33 nopeudella Laulu kuulosti ihan normaalti ihmiseltä. hetkonen, tsekataas Laitetaan silennetään, ilmaalla vähän Ja katsotaan, alkaa taas toiksi. NS-lauluisa tuolla noin Mets murfa joo. No laulakaa nyt kerrankin, Toivois, että sitä tulis. nyt niin pitää sitäkin nyt näin. Ei helvetti lulli, että Suurenmeren suola on pankkinta mitä ikinä on kuullu. Vilma, Vilma Vilma, joo. Siis tää ha, My on käännös. Ne on ihan takula tehny senkin. Olen no, julkaisu, että tää pari levyä. Ne on myynyt melkein miljoonaa yhteensä. Siis voi jumo. Ah! No laula! Nyt siellä, sitten. Toinen ja tervetuloa Smurffimaan lätkäkisoihin Nyt pannaan verkot ylämummon Sötöröt maalien väliin ja kiekot katsomoon Smurffimaan mestaruudesta taistelee yksi sinivalkoinen joukkue, Muita ei tarvita, suur Smurffi vielä kun saadaan keva Nagarilta vaihtoehtoon, niin peli voidaan aloittaa Tämä on tässä! Nyt tehdään maali, maali! Nyt tehdään maali, maali! Nyt tehdään maali, maali. Nyt tehdään maali, maali. Ehkä kaikki paskis maali! Maali, Vaskit Smurffi-levi, missä eniten maali, on tullut valittaa, valittua biisejä, on lätkäbuki. Sopii tehtä Lätkä, lätkä tehtä maali, tähän kesä, keskikesään. Nyt tehdään niin. maali, maali. Nyt tehdään maali, maali. Nyt tehdään maali, maali. Me tehdään maali. Ja maaleihinhan maale, se peli ratkeaa. Nyt on laittava vähän hidastettuna. Tää sitten siihen, tuoda. ettei maaleja nähdä. Nyt on, Tässä on nyt erään viimeinen mahdollisuus teidän ratkaisu. Tässä erää. Jos rakkaisuna pidetään siinä Jos ratkaisuna pidetään sitä, että pistää hiekom maalla. Se tarkoittaa, että parempi on, kun tekee pelissä paljon maalle. Se tarkoittaa, että parempi on, kun tekee pelissä paljon maleja. Se Selväksi, kuka tuosta tulee alkuun alun perin laula omalla lailla. Tasatilanne, tasatilanne, tasatilen. Tasa Tasa tilanne, tässä tila, tasa tilanne. -tila, nyt paisto, IT Tule laittaa pois sieltä No nyt lähtee. Okei, No, nyt lähti Okei Smurfi, Ye! Sano Smurfi, smurfi, Pitää olla pikkuisen smurfi Smurfi, smorfi! smurfi Juhje, pitää olla pikkuisen smurfi Smurfi, smurfi, Pitää olla pikkuisen smurfi Smurfi, smurfi, Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Mitä? Pitää? pitää olla pipo, jota heiluttaa Pitää olla pökät ja tossut liikkuu, saa Ihan jokainen niiden alla Sopi olla sportti tai äksy, äksy, äksy, äksy. Äsken vielä nauretti nyt itkettää, kun täysin etetään vielä neltyt meni jalillä. No niinpä. jekku, jekku, onhan noita. Smurfi meiti koitaa, Niinku kuin sillä koitaa. Eipä levy paskiksen parhaista että paskisklassikoista se oli aika kyllä siinä sitten. Sitä miten onkaan kaunista, kun oma Se on smurffavaa. Pikku smurfi syntyy. little baby Smurf in milliketsap. Jekku, jekku, jekku, jekku. tai ylpeänä esittää mainostauko. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi Pääkaupunkiseudun virallinen kulttuuritaajuus. Radio Helsinki. G-Live kuullaan ja nähdään kesän aikana kymmenen ainutlaatuista timanttista keikkaa. Luvassa on räätälöity klubikonsertti, joka taltioidaan televisiointia varten. Illan isäntänä toimin minä, Sami Kuokkomäki. Torstaina 16. elokuuta Jonna Tervomaa esiintyy intiimillä triokeikalla, jossa ilmaisuvoimainen kokoonpano versioi Tervoman musiikkia uudesta näkökulmasta. Liput ja lisätiedot glivelab.fi. Tervetuloa! Perjantai. Perjantai. Perjantai. Perjantai. Perjantaina. Teurastamon perjantain. Perjantai. perjantain livekeikat starttaavat helsinkiläisen viikonlopun. Kesän aikana lavalle nousevat Tuomari Nurmio, Samae Koskinen, Marjo Leinonen, Lyömättömät ja moni muu artisti. Kalasataman olohuoneesta löydät Teurastamon ravintoloiden terassit, ruokarekkoja avoimen grillin sekä alkoholin ulosmyyntipisteen. Keikoille on vapaa pääsy ja meininki alkaa after kello neljä. Livekeikat puoli seiskan maissa. Keikat tarjoaa Olvi. Lisätiedot teurastamo.com Radio Helsingin Leppaillassa luvassa lauantaina 18. päivä edes menee Robin Williamsin Tribuutti-ilta. Ovet avataan kello 17 illan aikana nähdään Aladdin, Jumanji ja Dead Poets Society. Elokuva-iltamme ovat maksuttomia ja ikärajattomia. Tervetuloa siis 18. elokuuta G-Live Labiin Yrjönkatu Kolmoseen. Tämä on Radio Helsinki. 98,5 MHz. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. Pasikuikka.fi Voisi kyllä laittaa nämä smurfit no ilmasta. Erästä tiettyä hirton silmukkaa käyttäen. Jay Wagina laittoi vielä jumalauta oli tiukka kuin ekan ekans Kai makarena on vielä tulossa. Niinpä wow, sitä ei on no, no, no, no, löytyä, wow, mutta on wow. se nyt karseta, jos joku joku on aloittanut musiikkielämänsä kakarana smurfeilla! Joskus 20-luvulla oli, 20 oli Dingo ja nyt oli parkka 2000 luvulla oli, laari, ja monella oli laadi. Ne kuulostaa laatukamalta tähän verrattuna. Todella laatukamalta. No tossa tuli jo laadiversiointi ver Hard Rock Tulispa Tulisipa painokset smurfeeksi nopeutettuna. Niin, tulispa tulispa tää ohjelmas murfeiksi nopeutettuna ja loppuis puolen tunnin kuluessa. No, Ospä mukava jos tämä vene lähtis käyntiin he! No neipä! Oh, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Nyt ollaan positiivisuuden äärellä. Hei, kyllä ottaa kyllä vähän ottaa kyllä vähän kolme positiivisuus hei, nyt. Hei, kyllä liikkuu, voi, kyllä liikkuu, voi. siis murfis pääsiksesta. Ette ti oli Tämä mortfipas on kyllä rikosihimiskunta kohta nooratin, nyt kaikkea kerveesopimuksia tässä ei sulle noudeta mitään sopimuksia. Kivana aeroat vete, puukki ja rekki. ja saudat, ruoka ja soudat, wo, kisot kovepaa, hei, hei, kisko kovepaa. No niin tuolla taas arputella onko Smurfin paska sinistä. Se on hienoa kun ihmiset ovat päässeet tässä nev... taakka, Todella syvällisten kysymysten ääreen, mutta tää nyt tekee musiikki tekee tavallaan kaltaiseksi. No niin kysy samalla lasken. Smurfi, arkasmurfi, batsmurfi, tuulismurfi, tiekosmurfi, setasmurfi. No, nyt tän soitetaan tässä vähän aikaa vielä. Juusmurfi tää karikko ja vahtia. Airot vedeen, vedo, vedo, vedo. Opa hillet smurfi teho. Minä väälkkyy, mieti ja tosiaankin tulossa on vielä Kutsus tsekin, tsekin kielistä Smurfish-levyä. Mitä tehdä Terveisiä <tuminen> DJ Lulledolle. Ramun kappaleita. Ei huvin no nyt, no nyt, nyt, nyt, nyt ei ihan, ihan oikeasti nyt koinut harjoja. No niin, no näinpä, näin, just näin. Ja sitä löytyy vielä toiseltakin levyltä. Ei oo mikään kokoelma, mutta... Jos otetaan tästä kahden kertaa tällä etyksen aikana. Ja jakka tulee uudemman kerran vastaan. Teen mitä vaan, paikka paikka halkit murkimaan, jos niin mä saan tottelemaan. Voiko oksinus olla sinistä ilmeisesti? Ei, juu, Nyt, nyt mä ihan oikeesti, nyt mä armahdan teitä. Pidetään, pidetään tässä minuutin hiljaisuus. Tästä musiikista. Joo, tässä tätä näin. Pidetään tota, tosiaankin tätä. Se murfi Levy soituu noin, mutta tota. Sitä sitten ei. Ei nyt sitten kuunnella tässä vähän aikaa. Me ollaan nyt puolivälissä. Mä ajattelin, että te ootte ansainnut tämän näin. Huhhuh! Huh. Huhhuh, huh, kyllä niin kuin siis. On tää kyllä, on tää kyllä. Onko smurffia pikkuoraavina ravina? Eipä taida olla. Kieltäydyin nostamasta, nostamasta Smurfia penulla. Olinko tota niin törkeä vanhempi? Et, olet hieno ihminen. Tuli tuossa viesti hänelle. Pyydetään, että mä ihmisiä tällainen. Ei, eipä samoin täällä lapsia pitää varjilla. Kyllä, siis checkin kielellä. Joo, on tulossa ihan kohtaan, tuon kohtaan tulossa checkin kielellä, mun smurffin Ja nyt, nyt, nyt. Se oli viesti. Kiitos Pascalista. Kello 15.27-15.28, joo, tässä on 10 sekuntia vielä jäljellä. Voitellaan sitten että... uh. se tuntuu Noniin, huh. hyvältä. Joo, no niin se biisi loppukin siihen sitten ja tota jatketaan nyt sitten edelleen. Kuunnellaanpa seuraaks vähän Smurfia. Kuka pystyy laulamaan noin, paljon, noin. noin kimiesti, jolla olla kavereiden kanssa ihmitelty, ei on noin smurfilaulu, vaatii ankaraa harjoittelua varmaan sitten. respektis smurfilaueleille ei oo helppoa, no on varmaan joo. on niinku Pat ja Root Potenssiin kaks, Mika Hei, kaverilla on unkarin kielinen smurfilevy, Hupitiek Tröbrötök, sen paras hitti on Captain Pörp. Joku hyvinvointi on vakalaulalla, vaakalaulalla täältä lähetyksen asioista Ja sitten nostaa ylös kulma Mitä ihminen pystyykään ja ainoastaan rahasta ja rakkaudesta musiikkiin Joka kuka täällä on sankari, muut ja neuvojen muka tekee Mä en mieti mitä ne tekee. Mä en kotona pinkoa, kun kamerat käy Mä höytän improon, pelastan smurfina hädän. Ja yleisön pidän nälä. En ole jäistä, pilneissä paikat selvitin ja baby no, Matti smurfit on kaverilta nauhoitettu, kulkita, paskat vanhemmat Essi Diissi on tulossa ensi vi viikolla Hämeenlinnaan Haiveetun heillä smurfit versio olisi nyt erittäin asiallista Kun sitä härnään juoksen edelle, vähän eleitä Pelho Näin, alkaa pha... jo polttaa No se polla olisi kyllä todellinen helvetti sitten Ei, ei, Nyt mennään tahtoon lätkäpuukeen niin, joo, tätä toivot En kerro vielä. Arvotkaan. Noni. Helvetin. Helvetin. Hei, kuka mä oon No niin, se tietysti. Olkaa hyvät. Siis ihan oikeesti, me ollaan vasta puolivälissä. Me ollaan vasta puolivälissä. Edustalla luutisevan. Niin on kyllä ilmeisesti selvä. Tosi tosi tosi tosi on tosi Peliä boxista. Mut sitten kaukaa ilme on uusi. Niihin on se Pyydetään ja ja vähän aikaisesti sitten kokeillaan kohta taas. Täällä on mieleen mielen panhuluispessun. samalla tasolla. Mielen, py mielen pysyvyys todellakin ulos mitataan taas. Näin on. Mitä tekee Maalit? Tai Juti, Juti, Juti! Tuo on etukeneva! Juti! on helvetti, been there, ja valitettavasti Dan that. Okei. Okay. Miksi selvitis nämä kaikki jotain jääkeekkoaiheisia? Tässä on siis yksi ja Buukien on tässä tässä tulee kaikista niiden... Siltä öö, karsempia löytyy, mutta... Mut siis esimerkiksi Sarkkoviin. Sarkkoviin. Sarkkoviin. Sarkkoviin. Mut sitte kun tässä on joku laittaa levyn se missä on, on niinku niin Esimerkiksi toi häissä kappale tuli sieltä ja nyt tää käy. Sitten, tuli, sitten, sit, sit, kun tulee joku levy mikä ei ole sitten toi lätkälevy, niin mikä biisi sieltä löytyykö mikä helvetin biisi sieltä, sieltä löytyykö Arvatkaa mikä biisi löytyy no mikä löytyy Siirrytään siihen checkin kieleseen Ehkä se helpottaa Nyt sauloo, me mutii, harjalla, meidän on kotiin Nyt Se järvelle sinka se on raivoi kuokalla kaivoi Ihan aamusta iltaan se jaksoi Kaiveli oji tuli kuokkalle Ja että paras, tämä takaperi soitettuna ehkä jos laitaa tubanopelon lähtö se loppu loppukin tulee nopeammin hei kokeilas tää toinen toinen le levari on mikä pystyy se soittamaan taaksepäin. päin tää Kaspi niin on on tulossa helpotus tuosta vähän ennen mainostaukoa seuraava yrittänyt että niin se on se on siinä luki murfin instrumentaalinen mitä sekin taas sitten voi olla se selviähän kohta, mutta missä tuli tosta noin ja laitetaan tuosta noin hetkinen noin ja nyt taaksepäin päin tuo tulemaan. no podcast uskoskin totosko tähän touhu niin on Tähän suhtautus. Etko ne on toi pelimä? Ei sopii. On se voi veo. Tää ehkä helpottaa meitä nyt sitten vähän aikaa Siis totta. Totta. Ei löytykö tuolta? Siis tämmä, okei. Kuota sworfa Mä nyt et sitten tiedä onko tämä hyvä vai huono asia, koska ei tämä ole tämmöinen pistoon levylle kuulu, mutta. Kyllä voi voisi julkaista levy. se olisi kyllä, se olisi kira. Lahvis Complete, jos pistät soimaan Swordfish-version.källä, källä, källä, källä, källä, källä, källä. Eipä löydy, eipä löydy. Siis Murfit on julkaissut noin parikymmentä levyä, niin ei oo kaikkia täällä näin. Onneksi. <tos> <tos> Joo, tämä on Miksi no, mik, miksi, miksi toi on tuolla noin? Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. pasi Pisteffi.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 Illan isäntänä toimin minä, Sami Kuoppomäki. Torstaina 16. elokuuta Jonna Tervomaa esiintyy intiimillä trijokeikalla, jossa ilmasuvoimainen kokoonpano versioi Tervoman musiikkia uudesta näkökulmasta. Liput ja lisätiedot glivelab.fi. Tervetuloa! Perjantai. perjantai perjantai. Teurastamon perjantain livekeikat starttavat helsinkiläisen viikonlopun. Kesän aikana lavalle nousevat Tuomari Nurmio, Samaja Koskinen, Mario Leinonen, Lyömättömät ja moni muu artisti. Kalasataman olohuoneesta löydät Teurastamon ravintoloiden terassit, ruokarekkoja, avoimen grillin sekä alkoholin ulosmyyntipisteen. Keikoille on vapaa pääsy ja meininki alkaa ähtervuorkealla kello neljä, live-keikat puoli seitsemän maissa. Keikat tarjoaa Olvi. Lisätiedot, teurastamo.com. Radio Helsinki. se Siksi vaivun tuli tulee viestiä ja sitten Smurfien kuuluisa unohdettava sininen albumi Instrumentals, toi oli hyvä, käytämme tota <mallistus> Ehdotetaan, että albumin nimi voisi olla Smurfit, Like on Blue. <mallistus> Miksi me ei missä missään Blue U.S. Festi festivaaleilla? <mallistus> Tässä on nyt sit tekiks Loka. loka kirjoitetaan, losa, siis siellä Loka kirjoitetaan tsekiksi Loka K. Tiedon. Loka, lokataan, nyt tässä näin kaikki. Se on ihan jäätävää apua. Joo. Lyhyesti ja taas noin. Niin, tseke, tsekeissäkin digataan jäätävästä meningistallikin latkasta. Tää nyt ei välttämättä siihen liittyy. En tiedä, en tiedä! Kyllä, kyllä. Ja katsotaan sitten, tossa on, tossa on Friend on kappale nimi, joka rogni Amadeus, Ollaanko se sitten kuitenkin englanniksi tässä näissä? sitten, kunnelas? Suurin osa on kyllä mutta miten se tästä on tullut? I'm a little bit of a fool. I'm a little bit of a fool. I'm a a a Mä nimi on Friend. Mm. Mutta tsekiläiset tuttuli tuli viesti, että milloin se kuulus takatukka siis tsekillä? Kyllä, kyllä, on ehdottomasti. niloi. Niin pitkälle 2000-luvun alkupuolella asti oli kunnon takare siellä. Niin. Raha ei sitten niin pitkään ollut, mutta kyllä se lähti vähän muualle sinne niin. En oo olutta ei ollut, tai Anteeksi. Joo, ehkä toi nyt riittää. Tässä on ilmeisesti niiden omaa tuotantoa, al alkuperäinen kappale, koska sen on tehnyt D. Svoboda-veikkaan, <lösh> että meillä on poppera, heillä on Svoboda, joo, ja joku, joku joku siellä onkaan. Tämä on nimeltään Chichirith, ja tämä nyt on sit, tämän viimeinen kappale. Tämä on varmasti suosittu kappale, että te Deliassa. Miksä Mario Bros. pelitunnari ja mun poika 10 palaa siihen ihan uudestaan kyseenalaistaan sijoituksen. Radio on smurfittia ottaa ymmärtämään äidin rakkautta Radio kohtaan. ovat naudut tästä. Kiitos. Ole hyvä maa. ja se laulaa kamerat oletettavasti ystävät sekiksi, kyllä. Joo, jo, okei. Okay. Mut miksi se nimi jo oli, oli Friend? No, okei. Okay. Niin joo, joku kysyy, että miksi niin, se nimi on Enkuks? Niin. Ja sanoa, että, että Enku-kieli on kuulu. Cool. no ni, Joo. Tsekin kielellä muuten Joo, on joo. Siellä siellä kasvukulu, että joo. Ja Praha on Praha, eikä mikään Prague. Ja olisko Suomi Suomi, eikä mikään Finlandia Sen En muista tarkalleen. No ei, ei nyt nuija. Hyvät svo'n gargannan, a Suomi on tsekiksi Finsko, oli ihan kuitenkin sinne päin. Kuulostaa ihan kuulemma ke kekkämerkiltä. Ja hurraa ja idioottimaisuus on universaali. Ja ker kerrankin jotain negaa, joka ei ole pelkästään suomalaista. Tuolla näyttää tämmölle keskisarmia toimituksen puoleta.. Mutta sen verran mä säädin teitä, että heinäkuussa on kaikista vähiten kuuntelijoita, sitten kun ihmiset on lomilla, niin paskiksellakin, niin et tehän tää nyt heinäkuussa taas mursvispessu. Ei, ei, ei joskus tuossa syssymällä, jolloin on enemmän jengiä kuuntelemassa. Ihan oikeesti mun ajatellut tätä asiaa noin. Niin juuri kato, se on aika paljon hajonneella luistimella. Se on aika paljon hajonneella luistimella. Joo, mä muistan, mä katsomassa joskus rahassa äh, mömmöskapat, kun oli, oli itse Suomi Tsekki äh, lätkämassa. tuli telkkareista, niin menin baarin katsomaan Se oli sillänsä ihan hauskaa, että aina kun Suomi teki maali, niin purkat tarjosi mulle hei, että jieieie, tuotto, hyviä, niistä pitää, hyvä, hyvä. Ja sitten teki maali, sorry, me tehtiin maali, tossa sulle olutta se no, se oli joskus 9-luvulla, oli joku se seuraaikaan, no, se nyt maksoi 50 senttiä siellä sekä kalja, niin ihan sama. Sitten kun mä kerron mun sukunimeni, niin sit siellä oli joku vanha karpaa, siellä oli viisikymppinen äijä, mä oli silloin joku 30, niin vähän vajaa, Noita semmoista, niin, tota, niin se, se muisti Ville Peltosen, faijan Esa Peltosen, kun se pelasi maajoukkuessa, hän oli pelannut tsekin maajoukkuessa, sitten tämä, tämä tsekkiläinen siinä, niin, niin. Se sitten innostui meikäläistä. Aina, aina välillä se halusi pöydälle halus ottaa tapella mun kanssa, kun se oli, tuli, tuli hirveäseen känniin sinä. Sitten jossain vaiheessa haluaisi panna mua. Sitten mä pois. Hei, vaan, lappaa, Minkä, Mutta hei, eiks joku toipunut tätä Kojaa jaa ja ko k jampo jaa, jaa joo. on sitten Joo lo, jo, hei lomilta kunella tätä nytkin mökkitä juu juu juut sitte huolemat on joni niin vähän Niin saa, kun jengi haluaa aina voittaa. Me ollaan tähti ja elvitsi Jos apiolle joudutaan, me kurotaan sekin. Meillä on mailat ja tekniikkaakin. Asen, että on vähän taktiikkaakin. Pitkä päät. Kerran menin äh, haastattelemaan äh, noita tarkastajia. Eli smurfeja. Niin, oli, oli silloin Yle Yle oli sama ohjelma, teki toi Stan Saanilla, niin sä sanoit, että käskit kysyä, että kysy niitä, onko se entisiä missä kaikki, koska kaikki missä tykkää matkustaa ja tavata uusia ihmisiä. Trabalhar. Kun mä on siellä että on sanonut, että, että, että, että olkaa jotain kerrottunut, että, että olisakaan lippuja tai muuten voi tulla tarkastajat, niin sanotaan niitä smurfeiksi, niin on todella hauska. Sininen jengit, sen paskaa, e o Läpiä jo rohkeet, kun antaa valmennus Ohjeet ei pieni koko on, mikään oikein haittaa Me perille mennään vaikka länkien kautta Tunnin katartissa voiko ihminen enpää vaatia? Joo kiitos, no ole hyvä vaan sitten. Yksi, kai yksi, yksi ihminen on kiitollinen tästä, voi voi voi Ei hyvin mene Ei sillä ihmisellä eikä mullakaan Miten voi olla yksi ihminen? Miten niitä voi olla niin paljon? Enää reilu minuuttia sitten lähtee vika Kiivoille Ei voi lyödä mitkään. Murfi, jengi, ah, toinenkin kiittää, kiitos. Murfi, jengi, Nyt ei, lopettaa. Murfi, jengi, Jos on ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, menee ei, ei, ei, ei, mitä te olette tekemässä siellä niin. Murfi, jengi, maalaskaat. Maalaskaat, murfi, jengi, Tämä on ollut hirveä tunti, takuupaskiskiitti, ulkoulu on hyvä vaan sit siellä niin. Ei ole tietoa vielä ensi viikon teemasta, mutta mä ajattelin, että so, so, voisiko soittaa Juha Vainion totoni, isojen poikien tuhmia lauleja. Se voisit, niin erottiiset kappaleet se hyvin keskikesään. Niin... Ainoastaan yhtä ja ainutta levyä. Se on, se on harkinnassa. Meillä ei tule mitään ajankoittaisia vaihetta tossa näin mieleistä. Ennen. Torstainhan toi pitää aina päättää laittaa ohjelmatietoa menemään eteenpäin. Pakkaa, hurraa, maala, Mut hei, hei se nyt on, se, on, se, on, se on... Se on siinä! Se on tässä! Vikaan biisiä lukunottamatta. Huhhuhujaa! Joo! Kyllä se oli! Se oli, kerta kaikkiaan, se oli, kyllä se oli. Se oli kyllä semmoista, että se oli kyllä sellaista, että se nyt kulkaa sellaista, että minä sanoit sellaista se oli, että se oli kyllä sellaista, että sellaista se oli, että se oli kyllä sellaista, että ei sellaista vähän aikaa sitten tule. Sellaista, se, minä selostan tässä näitä, että sellaista se oli siitä sitten siellä lailla sellaista näin. Minä lähden tässä, tässä vaikka en ole niin siitä lähden kyllä tästä lähdetään siitä niitä, tästä nyt siitä että tästä lähdetään siitä niitä. ja sininen väri on tämän loppupäivän poikutissa. Hyvästi. Tämä oli mun mielestä karsei. Ja Meikälä lähtee tässä matkustamaan julkisilla. Ja tämä on omistettu kaikille miele, tarkastajille. Tämä biisi ja, ja esittäjä ja kappale nimi tietenkin myöskin. Eli matkalaulu, kun... matkasmurfi. Kunnioita Kunnioitamme teidän työtänne. isso mut tulipa tehtyä jos jää kiinni lempaa, unotta, jatkuu, jatkuu ma, ma, Varmaan kunna tai hipterit on kyllä ryhtynyt mutta no niin, tarkasta pitää kuitenkin persoonallisesti pukeutua niin pitää laittaa ne samat ledit päälle Meitä on miljoonia miljoonaa kiittää. Metsään Tän tämän viikon jälkeen on hyvä olo siitä, että ei tarvitse olla lisää, kyllä, kyllä, kyllä. Ei kai tummu. Tuolla, Tuliko se, Sukkajertti, jossain välissä? Tuliko se? Eikö, eikö se pitänyt tulla? Ei se, se ollenkaan? Soitan sen joku toinen kerta sitten. Sopis Red Hot Chili Peppersille silloin, kun ne vi vi vi vi vi vihahtelii su, rakat su, pukeutuneena. Ja tyytti tulee sieltä niin. Minä tänään sittenkin liftata. Tuli, tytti tytti toimi jatkamaan lähetystyötä ja hän kertoi, että hän ei soittanut lapsellensa murfeja. Kiitos tyttö, olette tehneet palveluksen ihmiskunnalle lapsille ja varsinkin itsellesi. Tässä muuta, eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti! Ohjelman tarjoaa Pasi Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Kuikko, pistefi. Pääkaupunkiseudun virallinen kulttuuritaajuus. Radio Helsinki.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 Keikolle on vapaa pääsy ja meininki alkaa after kello neljä, keikat puoli seiskan maissa. Keikat tarjoaa Olvi. Lisätiedot teurastamo.com. Radio Helsingin leffaillassa luvassa lauantaina 18. päivä edes menee Robin Williamsin Tribuutti-ilta. Ovet avataan kello 17 ja illan aikana nähdään Aladdin, Jumanji ja Dead Poets Society.